Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbi l'alamin, salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'i. Allah unë më dhruar e falëndërojmë dhe vetëm për e ti ndimë dhe falë e kërkojmë, laudatë dhe bekimet e Allah unë qënë fërëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, i familjën shokët dhe të gjithë ata që i ndinë këtë rukë dhëndinë në fundë të kësaj bote. Të ndëruar lëzër, pas të bimit të njerëzve dhe pas të që ndrimit e tyre për të prit se çfarë do të ndodhë me ta fillojnë që të kalojnë në jetën një fazë tjetër nga ajo që ishin më herët. Dhe kemi përmendur se qendrimi ditën gjykime do të zgjat kohë të gjatë duke prit se kur do të jap Allahu leje për të filluar gjykimin e njerëzve. Dhe në këtë pritje kemi përmendur se ndodhin gjëra më të vërtetë për disa kategori njerëzisht të mira, të këndshme, por për disa të tjerë ndohet dhe njëra të frekshme dhe të mërshme. Pas kësaj, fillën shpërndarja e asaj që quëtë në Koran, ua i dhe suhëfu në shirac. Allahu Gjellewala thët edhe kurëtë, shpërndanë fletushkat, librat. A thua volë, qëfar janë këto libra, Dhe si shpërndanë ato dhe qëfar shkruën në to. Këllëm eshtë të ndërrua lezër gjithë njëri njëtë një kësej bote të ratë që e ka bërë, të ratë që e ka thënë, të ratë që e ka besuarë. Ma djetë të ratë që e ka menduarë qëllëm eshtë do të shkruat një liberë që do të ipe të pastaj në këtë formë të shkruar ditë në gjykimitë. Dhe në këtë liber nuk dhëtë mungon asë një gjë, asë e vogër, asë e modër. Ndhe Allahu Gjallahu Ala thëtë në Koran, va uri duu ala Rabbihim, ata dhëtë prezentohen parazotet të tyre, këtë e kemi marë. Apo, pastaj, Allahu Gjallahu Ala përmenë se njerëzë u ipe në liber, dhe njerëzët dhëtë i kap frika dhe panika nga këtë liber duke thënë, Ma li hadhe l'kitab i la ju gadiru Së ghirëten O la kebiroten illa ahësaha O wëgjedu ma amilu Hadira O la jadhulli morabbu ke ahada Allahu Imanuar thot Njerë dhe tonë qëka është puna këti libri I cili nuk ka fshehur Asë një gjë, asë dvogër, asë madhe Apo Dhe Allahu thot dhe të gjëjnë në te Tërra qëfar ka me përrua E tërra është prezente, asë nuk është fshehur Dhe Allahu nuk i bën përëtësi askujt Andaj, këtë që e kanë shkuetur me lajë këtë njëtë në kësaj bota Njërë të të marë në ditë në gjykimit Që të ledzojnë ato libra të shohin se A thua valë qëfar kanë bërë Dhe si do tjetë pastaj logaria atyre Parës e të kalejtë të mënyre e marës librave Të themë edhe dhe që për shkruarën e vepër njëtë në kësaj bota Allahu Jellehu Allahu ka autorizuar dy malak apo të cilët shkruajnë veprat e njerëzve. Dhe ata quhen Kiramun Katibin, yani shkruajtës të ndershëm. Të ndershëm kuptimin e asaj që janë fizik ndan besnik dhe nuk shkruajnë asgjë që nuk është mëshkruar nga Zot. Por Allahu Tebaraka dhe Teala ka autorizuar që me besnikëri dhe përpikëri dhe saktësi dhe vërtetësi të shluajnë tëra që njeriu e bën. Ndaj çdo veprë që njeriu e bën, fshihu raz ia pohaptas në vetmi apo në publik, qoftë fjalë apo qoftë veprë, e vogël apo e, e madhe. Më dë qoft edhe mendim që ka pas brenda, të cilin me vet dëshire kanë ndërtuar mendim. Dhe gjithashtu ka pas dëshirë më bën një punë, po s'ka pas, pas mundsi e tërë ta dëshmuam. Të gjitha do të shmuan, të fshihet rat dhe të hapura dhe çdo gjë. Dhe ato ruhan derin kët ditë që po flasni për ta. Njëu vdes e ku shkojnë dosjet e publit të mira? Shkojnë tek Allahu xhallehu ala. Ai ruan në një vend ku nuk ka çasjat e askush, nuk ka mundsi jasht kufit të ndryhë të intervenojnë, të ndryshojnë, absolutisht. Mbeten të pandryshuara, të ruajtura tek Allahu xhallehu ala deri në kët ditë kur u hipet njerëzve. Esi u hipet njerëzve? Për shembull në disa raste se Të gjitha privilegjet dhe mirësi që mund t'i gëzën njëri u ditë në gjykimit të gjitha janë në basë të veprave në basë të asë gjitha të nukën edhe gjitha mangësi, apo vështërsi apo dënim që njëri u për të njëtë në një jetën e asaj bote është pikrish për shka këtë veprat e ti, për azit e tërë gjitha që nërtojtë në vepra e mira edhe keqë e ti Andeja Lau Gjalevala Thot, fë emma men uti e kita behu biemini E ati që iipet libra nga e djath të ati Do, Këta janë një grup njerëzish Që libri u iipet nga e djath të atyne Thot, u vie libri nga anë e djath Dhe marja libri nga anë e djath është përgzim për ta Evo, është përgzim për ta Dhe ku njeri u e merë libri nga anë e djath Vërapon ka dëshamirës e ti, vërapon ka Një është e mirë, si, si një shenj, si harici për shpëtim. Dhe të, ha u mukra u kitabije. Dhe të, ja, merëne, ledzëne, shikane librin temë. Unë e kam kurë sukses, pas në fitur. Kjo është fiturja me e madhe. Kjo është mirësia me e madhe. Me të, a, libri vepre e tujat mira, dosja jote. Shkrimet e tua, puve tua që e keshur vetëm këtë botë, të vijen nga anë e djadhë. Gjdo ku shpratë, Nuk din çfarë dốt, ka i vjen libra, çfarë ka ty, a shkush do gjën, a shfit diçka, çfarë dốt, nuk di njerëz. Dhe rëson thonë, shpërndarja e fletu është ka dhe libra. Tash një grup e merr, fa amma man uti kitabeu bi yamine. Ivia librin nga ana djathtë. Dhe ky njerëz shkon tek familja e tij i gëzuar, tek dashamirët i gëzuar, duke thënë, ha umuqrau kitabe. Mërëni këtë livër, ja ku është, ledzane, shikane Unë e kam fitu, unë kam kuor sukses Pse? E ka një shkakja Inni dhënën të emni mulekin Hisabje Nga se unë e këm ditë se këm e dojnë me, me donën logari për Allahot I më pregadit Në basë e kësaj bindje Unë kam qeni bindër se këm e taku Allahun Unë kam qeni bindër se do t'japi logari për Allahot Andaj kjo bindje ime për takimin me Allah Kjo bindje ime për dalin për Allah Në ka përqe Sa të të tushka të mija tjenë të shkruar këtë form, Në këtë formë, në këtë mënyrë Në të amarnë nga ona djathë Dhe tjetër kush U emme men utje kitabë hu Vara e dhahri Ose ka në Koran U emme men utje kitabë hu Bishimali Kush e merë librin nga majtë ati Ose kush e merë librin nga e pas mia aty, pas shtëpinës së tij. Nuk ka me struktura jetëve kundërshtojnë. Por dietar kanë thënë se mëkatarët, kriminalët, ata që mohuan Allahun, ata që nuk i përfillin lutat Allahut, ata që bën keq në tokë, ata që bën padrejtinë në tokë, ata që u acenuan të tjera të drejtat, u ozurpuan pasuritë Ishkën të tjerët e këtymeron, kta e mori librin pas shpine, të lidhur, të lidhur dhe me turpsi, jo me kënaqësi kurse të parët. Me turpsi e mori librin. Dhe kur e mori librin thot Allahu xhela uala, "Fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Kur e merr librin nga ana e majt, çfarë ndodh? "Fa sawfa yad'u thubura." fillon me mallku vetën e tij, Allah e ndroh. I dua thubura, luzo të kundër vetës tij. Me lutje të ndryshme kundër tij. Duke qortuar vetën e tij për këtë gjendje që e ka sjell vetën e tij aty. Kur shën nderimet e Allahut si opën të tjera dhe e sheh poshtrimin që ajo preton. Pi Krisht, për shkak të veprave të tij. Pi Krisht, për shkak të asaj që shkruan to libra. Dhe njërë këri mërënë këtoë Allahu Jalla wa'la ië thotë iqra kitabëk Aë mërë lë iëbërën? Aë mërë lëtojë këllë? Lëtëzë e thashë iqra kitabëk këfa bi nëfsikë ljumë alëjke xësibëa Sëtë më aftëtën ti më qenë gjukatës i vëtësënënëk Shë kohë? Dhe njërë zëtë Subhënë Allah Më gjithë që eka lë iëbërë ndërë E kanë të shkruar, i shëh çdo gjë që ka buar atë, asgjë nuk është shtuat, asgjë nuk është munguar. E tëra as çfarë ka vepruar, ku njerëz që fillojnë edhe në atë ditë të tentojnë të bëjnë mashtrime. Edhe në atë ditë tentojnë të bëjnë falsifikime. Janë mësuar që të bëhet me fals. Janë mësuar që dunia me mashtrime e mendojnë se edhe në atë bot u ecin falsifikimet, u ecin mashtrimet, u ecin gënjeshtrat. Çfarë mendojnë? Edhe për Allahut mendon se si këtu mund të nxirren sikur se nxirresh në jetë në kësaj bote, apo me mashtrime, me falsifikime, e mendon se si vetë atë ditë do të nxirren për Allahut këto. Ai ka librin, e ka dësun para vetë, por próprio mendon se nuk është e vërtetë. Ai ndaj fillon me, kontestu, me të kontestu, fillon me polemizuar për Allahut xhël, duke menduar se me laket kanë shku ka shku çfarë s'ka bërë, e kjo çfarë është. Atë r Allahu xhëlallahu a thotë, do të sillim dëshmitar qeta këto janë gjore që ndodhen i ka përmend Kur'ani. Do silim dëshmitar. E kush janë dëshmitarët? Dëshmitarë se kibut pun ku është Allahu xhallahu i ia sill gjymtur te dëshmitar. Goja mohan. Goja mohan. Sa kanë bërë kët? Sa është kjo këtu? Allahu xhallahu i jan mbyll gojën. Po në rregull ti e kallzoi dëshmin tënde. E sill Allahu dorën dëshmitar. Dora e ti dëshmitar. Kimba ti dëshmitar? Vesh një ti dëshmanë, Sy, syri një ti dëshmanë, se këtë që fa shku në ty është e vërtetë. Sa jo që është e registruar në ty është mëse e vërtetë, nuk ka azi të shtuar. Allah kjo ërdi dhe të nërshma, ku nëri du të ndëm para Allahot me gëllinë, Subhan Allah. Dhe Allah unë gjëllur e shikur njësa është i drejtë? Nuk i thotë, ti për e kontesëtan atë që kanë shkruar të autorizuarit e mi, ti për e kontesëtan atë Jemi ontë drejt në ankesës, këtë sevon Allahu Xhelal. Është i drejtë, gazet, kjo është dita e drejtësisë, por në rregull ti po e mohon, nat do sidë dëshmitar. Dëshmitar nga vetja jote, jo nga jashtë. Andaj kuraşanëri u kriminali mëkatar, të si po dëshmojnë kundër ti gjyhtuesi ti, çfarë do thot? Thot mirë për juve, o gjyhtues të mia. An kunna kun, kun tu udafi, juve këtu ju mbrojtë që ju mësë mojderu kështu i mbrojt, ju më përshnut, ju më nënqmut, ju më dërzut, ju më të rathut. Një gjendje e freksh me padushim dhe shumë e fështire. Pa. Dhe kështu filan, kështu filan, paracitja, paralagje, leuala, dhe filan gjithashtu, gjykimi duke filuar me matjen e vepërën e peshore, që për peshore në të klasën një shala në, të kimi në arshëm. Por, kësotit ka të bëjme, marrën e fletushkave lexhimin dhe prezantimin dhe dëshmitë që ndodhin ditën e gjykimit me anë dëshmitar, të dëshmitarëve, por juë dëshmitarë të ndrozen nga jashtë, vetë njeriu do të jetë dëshmitar i asaj çfarë ka bërë. Prandaj do të dëshmojmë për të mirë gjymtyra jote, do të dëshmojmë për të mirë toka ku ke shkel dhe vendi ku po për të punë të mira. Por Allah na ruaj nëse nuk kemi qenë kështu, po ndryshe, dhe nuk kemi penduar para çka kemi bërë pa dushim se do të dëshmonë gjumëtyra jote, ma dje vendi ku ke e e së dhe toka ku ke e tu, do të dëshmonë kundur të njeri ju, Allah në arruajnë. Me leni që në fund, para se të përfundoj, të përmeni, dy, tri dobi që kanë bëjmë e këtë. Kemi thërë, më ardhjimërë, se këtu e në gjare që kanë bëjmë e jetën e arshme, apo, por a kanë reflektim një jetën ton, a kanë indikim këtë jetë, kanë indikim, pa dushim. E para është q Se ti je aj që për e shkru në biografin të ndë Do të lezohet jo më në këtë jama Ti ki me lezu Libën e punëve të uja Wallahi nuk ka gomë e dunjas Nuk ka gomë e dunjas Që mundet me e fshi Parallat në aqfar e kebëra të Vesh një gomë është Aja është goma e taubës E pendimin Në qovë se arrim të pendosh Parase të bydhet zetora Po unë bydhet zetoria kamor fundëzaj. Andajt kujdesisht doku shpineve, ëh? Çfarë po shkua në librin e tij. Ne turprojnë të doku shpineve nga dy me llak shikon në krah se çfarë po fol, çfarë po bën, si po sillet. Madje edhe kur është në vetmi, nga se di se kurr nuk i vë vetmuar. Gjithmonë ki përcjellës. Nga melekët e Allahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu xhallahu Ndë gjënë Allahu Apo, ko nuk të se filani qëfar përbën Të shohin me lojket e allatë Dhe regjistrojnë qëfar ke bërë e qëfar ke thërë Andaj kujtesu Kujtesu, mos e a rëndoh vitësën dhe Logari njesër Mos e bë vitën të, të tërprohësh Nga jo qëfar shuatë Adri që ka njerë që publikisht u lezohet dosja Allah në roj Publikisht u lezohet Filani që ka qëfar ka bërë Vë Allah mos me pas asni denim Pos kë poshtrim që njëri mund të apërëtojnë, nga lezimi publik, i me katëve të tjërë të një aftushme. Një aftushme. Nga se të dita njërë dhe, Allahu thot, a të kujtuat të filen në katëve, a të kujtuat të të povëlla, a të kujtuat të kja, por dhëthmik është me të, thot të i ka mbulun dhe një, dunje, edhe sot po të i mbulaj. Nga se, a i ka të ndu me mbulu, ka të ndu me i mëshef, i korqac ka i, ka i kam shif mokatë të tërët kanë qenë nën armë gjunoan të guxim për Allahut e atë sikur se i kanë bërë publikisht me guxim Allahu xhellahu ala i posht në vend të gjykimit të Allahut na ruajt apo andaj mos ta poshtojmë veten ton mos ta të turprojmë për Allah xhellahu ala por të jemi nën armë të guxuar ta guxim veten ton po edhe dashamirët tona edhe familjet tona atë ditë gjykimit do të thon ha umqrau kitabia ja, ya ja, ya ibrahime si kurse njëri ju sëtë, a po, kur është i sukceshëm në shkollë ose nukon, a ke pa fëmiju kur ti merë pese, vjenë me librizë të hapur, qëre, ke ti kam përë, a, kurse kanët mirë, mirë është në regullë, s'ka qëtë mi a qenë librizë me pa që fa nëte ka, ja, të mëse, tërprot, e di se ka me marë qërtim, në ka qëka fit i këzohet, a, shud, është, është la ditë në gjukimet, a po, ti do t Skrenuash për atyreve Ja, shikani qëka ku mbo Shikani këto punë të mija Apo do të tërpruve me Allah në arrojt Nuk e qenë të lidhur e të prangosur Me mundime, me siklet, me ma liben Me turpen e në qmim Allah në arrojt E gjyta Aj që ka ma liben përë faqe barë Qfar ka thënë? Ka thënë In një dhënën tu em një mulekin Hisabia Unë e kom di që që kom në kone në Kor fërbë fasti e skapër A nuk është kërë Allahot, sa Allah u për të në që beqati Allahut se Allahu xhellahu ala po ta tregon në detaje çfarë do ndodhin të ardhmen. A s'është kjo lesema? Këypo ti ka thënë, s'kaç ka me të, të fasur u bjam. Këypo ti ka thënë, veç bindu dhe punon në bazën e këto ruzimeve. Atë ku më thonjë që kimë deg, po ai e deg po. Atë ku më thonjë që kimë rënë në varr dhe kur ju s'kam të bëj dobbi pas punëve, po a jeta, po vallë jeta. Atë ku më thonjë që më të ngjall, çet kom ngjall. At kumzon që kompetiton libra po, po. bon po, bon po, të ke çka ke buar tek kimë e zua. At kumzon po valla, a gjetë po, at kumzon se nëse bën mirë kimë e gjet, po at nëse bën tek çka kimë e gjet. At kumzon, po valla ja rab qe. A ka diskakt për vështirësi me këto çuditshme se kë ditë sko valla kur djoftë. Atër këm kimë qortu. As kënd poshtë të zonata. A ke dikë ka kalzu? Këti ka sharu. Në kondo me bosa eksperimenta. As hajte provojmë një të kem. Çi kja është? Erujte trunë Allahu, e hupe, e hupe vetën tonë, nuk ka ku për eksperimente, hajtë të përvoj helbet më shta pëmdel në ryshe, s'ka në ryshe Wallahi, pas që ka ke punu dhe ke punu, s'ka në ryshe pas aso që i ke bonu ndaj, bindje jonë se ka në më dalë për Allah dhe bindje jonë se do të na i përfletu shkonë, Wallahi, duhet jetë një bindje me emadhe se gjdo bindje në këtë botë që i kemi të fituar nga dëgjimi apo nga shiqimi jonë. Nga se portokull na kalëmbru pe gambën e sosaleut. Atë çka vërtetoi Allahu dhe atij e ka shpottë vërtetën. Prandaj të jetojmë në hijen e kësaj bindje. Ti më dhën llogari o Allah. Çka i thosh Allahut aziz për këtë vepër kur të vet? Pse orë këtu? Prandaj kanu lemot. Çdo gjë që turpërohet nëse për Allahut kur të vet, pse ora fshi jese. Hiçe. Lërgoj e ki mundësi me lërgu. Ta ka e pa Allahu gomën e tëvë për spendimit. Të ti e ki ndorë. Vëllohi, sa qëka dush mundësh me fshin nga këliber. Qëka dush, është e hapër. Qëka dush mundësh me shtinë të, qëka dush mundësh me eke. Ta ka e pa Allahu mundësin. Po mbëll, atër e mos ka. Atër shkan tash në procedura tjera. Ti s'ki mundur kurqë. Nga ju amë. E sa e ki ndorë, regulloj e qysh, dush, në dreqë nga se si ta regullash në këtë bot, ashtu ta gjithë ditë në gjukimin. Dhe e fundi që do të thejmë për sotë në nërodhës është se si kurse në këtë bot, apo, që ka njerës që i gëzohen të mirave të uje, edhe në të bot ko ashtu ata. Apo, edhe në të bot. A ta që i janë gëzu sotë në këtë bot punve të mira, që ata ka më të zuhe edhe se punve të mira, apo ata që s'u zgjuar kur ke bën po punë mira, as nëse s'kan më zgjuar. Prandaj miqtë të kësaj bote janë miqtë të tasaj bote. Shokët e kësaj bote janë shokët e tasaj bote. A ne sikamë thënë me, me këm po shoqëruam. Kush po gëzohet kur po falësh e kush s'po gëzohet kur po falësh. Kush po gëzohet kur po bën punë mirë e kush s'po gëzohet. E çka të rregullojë dhe shokët tu dhe miqtë tu, nga se çta që, që gëzohen sot çata kanë më zgjuar nesër. Apo Ajë që s'ka me që ka gëzën vetë me ti me punë të mira, pëse ka më ju gëzën punë vetë uja, Olavdo? Nësa ajë që ka përshka më ju gëzën punë vetë veta, ka pëse më ju gëzën punë vetë uja. Për këtë arsua, mundohem që në kësaj bote me dëvërtet, tjetojme në asë shoqërish, në asë rrethesh, në asë micish, ku me dëvërtet njerëzit i gëzohen, gëzim që na inkurajan, na stimulan për me vëpën miran kë ka bën po i pun mirë. Edhe nganjëra ndoshta do, diken, si do, te, po do me do gëzimet i kanë, çdoqet interesante pse ti me kë bën i pun mirat. Apo më interesant të dukem me kallzu ndaj ndaj këcie, në mësim, ti she ke kërcu dikut, kënaçën të buksim oh bëta. Këndikosh ashtaj jote. Kanu gëzuar me pa pun mirë, ta gëzuar me pa pun qi, Allah na ruaj. Prandaj shikoj me kë po shoqërohesh dhe shikoj me kë po e don gëzimin me të njëtin që më e dha daneshër. Allah në mundësoh me domët mirët e jo me të shqita. Andaj, kujdes për fletushkat, kujdes për shkrimet, kujdes me përdorimin e lapë si qëfar përshruat, dhe përdor në gomën e taubës, fshinit tëra që jo mërmenja se marrë është me dole la me shtëta, fshinja sëtë me hera të. Nuk ditë sa ta jepë Allah këtë gomë dorë, apo, kër farë marrëveshjë me të ski? Aki marrëveshjë me Allah se e ke gomën dhe ditë, qi mund si për dhet me fshi. A ki marrësh me to? Apo me ta marr ditën e 9, tush ya rab, ka zonë ditë këtema. A ki xhi marrësh? Ja asko. Kur dëm ta marr. As nuk ki marrësh so me to, sa metalon lipën hap. Kur dëm e mbjell, apo kur dëm e mbyll. S't vet as nuk fushë, pse ya rab herët hala, si na marrësh sot? Si nis sot? Se si morrësh me to kur dje rec. Allahun xhelal nuk mundsh me e obligo me as ti marrëshja. Për ndaj përdiri se aki ndurë, që të zëje maksimalisht nga se nuk dhjetë pasaj njesër që farë dhëtë japësh, për të pashë nësi një shkrojnë me fshimë fsheftë. Po, s'ka fshejhet i të fërë. Allah dhëtë, apo, la tëkfa minkum, khafje. A zë nuk dhëtë fshejhet. Ska kur gjo fshejhet. E tërë ashtë publike. Allah dhëtë lehojnë në ruajtë, Në ndër këtë botë dhe Allahu na rrye lëso në, në fletorën tona të të, të, të shkruara vetëm ajo që Allahu na kënaq dhe neve nesër na në gëzon ditën e gjykimit, ditën e takimit. Dhe Allahu na ruaj nga poshtrimi në këtë botë, të na ruaj nga poshtrimi i botës. O zotër, Allahu na ndëron në këtë botë me besim dhe me punë mira, dhe Allahu na ndëron me shpëtim dhe falë ditën e gjykimit. Allahu ju shpërblet për vërmëndin e sabrën e mëkajt po ja punë fond për saullallahu an Muhammad wa alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا